Köszönöm szépen a meghívást, és tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Ideállok jó, mert innen érem el a kis, vagy nem is tudom, nem szeretnék háttalálni, találni, de igazándiból. Naja. Eladásom a felkérés szerint a VM, stratégiai Fő, vilégfejlesztési minisztérium, stratégiai főosztálya közétkezhetések kapcsolatos munkájáról, álláspontjáról fog szólni, és egy kicsit kitérek a Nemzeti vidékstratégiai Kapcsolódó Programjaira, és a, a, a VM, illetve a, az m által koordinált ö, egészséges helyi terméket a közétkezdhetésbe tártközi bizottság eddigi munkájára. És akkor kezdjük is. Um, hát a Nemzeti Vidég Stratégiat gondolom mindenki ismeri széleskörű társadalmi egyeztetés követően ugye 2012. márciusában kormányhatározattal el lett fogadva, minek a célja a vidéki Magyarország egészének megújítása. Kicsit olyan, hmm. hát ez egy ilyen összefoglaló mondat, igen, tehát ebben tényleg minden benne van. négy pillére alapszik agrár, élelmiszergazdaság, vidékfejlesztés, környezetügy, célkitűzések megvalósítását 7 stratégiai területen 42 nemzeti vidékstratégiai program szolgálja, melyeket 8 térségi komplex vidékfejlesztési program egészít ki. Egy kislány természetes környezetben ez ítletett meg arra, hogy ugye a stratégia középpontjában az ember, a közösség és a természet áll. Nem egyszerűen egy ágazati stratégiáról van itt szó, hanem ugye együtt próbálja kezelni, mint egy integrálni a főbb vidéket érintő ágazatokat. Figyelve ugye a természeti környezet megóvására az egészséges, biztonságos termékeket előállító különféle ágazatokra, hagyományos gazdálkodása, élelmiszerellátása, helyi gazdaságfejlesztése, munkahelyteremtésre, szemléletformálásra, szakemberek képzésére, vidéki infrastruktúra fejlesztésére. Um, ugye elég sok programunk kapcsolódik az egészségtudatos szemlélethez, és ö, ugye az MVS, vagy a Nemzeti Vidék Stratégia Stratégiai területei programjai ugye az egészséges környezetre, egészséges alapanyag a biztonságos élelmiszer ellátásra, tudatos fogyasztásra, a képzésre irányulnak. Ugye, hát nagyon fontos, hogy az egészséges környezetet is megteremtsük az egészséges élelmiszer termeléshez. E stratégiai területek egyike, ugye a hét stratégiai terület egyike, Hozzáadott értéknövelés, biztonságos élelmiszerellátás biztonságos piac stratégiai terület kapcsolódó nemzeti programjaival, amelyek a következők élelmiszerfeldolgozási program, ellenőrzött élelmiszerlánc program, egészséges helyi terméket program, erről majd egy kicsit bővebben is, és agrármarketing bel- és külpiaci program, lehet látni, hogy azért úgy elég átfogóan próbáljuk kezelni ezt a témát. Talán annyit, hogy, hogy ugye az kapcsolódó élelmiszerlánc biztonsági stratégia, ugye itt az ellenőrzött élelmiszerlánc programhez visszatérve jelenleg kidolgozás alatt van a VM-ben, még, meg annyit, hogy ugye agrár marketing szempontból elindítottuk a, a vidékfejlesztési minisztrőm árkádjai alatt a vidékmustra piacot, ahova az ország bármely pontjáról eh, hozhat fel ugye, termelő, hát egészséges, biztonságos, eh, finom helyi terméket. Um, <kül> Nagyon fontos, hogy ugye egy stratégiában kitűzik a, a főbb elveket, javas, javasolt intézkedéseket, és ö, ugye az élelmiszer előállítása a kereskedelemmel, kereskedelemmel kapcsolatos főbb elvek, ö, intézkedések, a következők, amiben a, amit a, a vidék stratégiában megfogalmaztunk, ugye élelmiszer előállítás és kereskedelmi irányának megváltoztatása. Jó lenne ha ugye először arra koncentrálnánk, hogy helyi helyben ellássuk ugye a, a helyi lakosokat. Ha már ez megtörtént, akkor ugye regionális, regionális ellátásra koncentráljunk, aztán országosra, és ha már mindenki jól lakott, akkor le, jött az export. Tehát mondjuk ez ugye egy kicsit ideális állapot, de jó lenne erre törekedni, és a, mondjuk a stratégia az, az szeretné egy, egy ilyen célkitűzés mentén megfogalmazni ugye a programjait, vagy hogy ilyen mentén fogalmazta meg a programjait, és jó lenne, hogyha ezt minden önkormányzat és érintett ugye ipari cég, stb. mindenki ezt, ezt magáivá tenni, akkor ugye van az élelmiszerlánc lerövidítése érdekében, helyi piacok fejlesztése. Ez is egy, egy kiemelt, javasolt intézkedés, és hát e téren azért már tettünk egy pár lépést is, Kiváló minőségű, biztonságos magyar élelmiszerekhez való fogyasztói kötődés, növelése, közösségi marketing felvirágosítás eszközeivel. Erre jó példa a vidékmustra, azt hiszem. Amúgy, aki még nem volt ö, általában péntekenként, most azt hiszem a, a korsúttér átépítése miatt nincs, de technikai... Igen, igen. Tehát, hogy nem a, a vidékfejlesztési minisztérium előtt, hanem a Hold utcai piacon tart, euh, tartják meg a, a mostani piacokat. Persze, hát azért más hangulat, de, de érdemes oda menni. A helyi feldolgozású termékek értekestésére szakasolott kiskereskedelmi egységek hálózatás szervezését is. ugye Egy, egy Javasolt intézkedésnek és a, ugye a termékek véd, védjegyével való ellátását is szeretnénk erősíteni, ezt a szemléletet. És itt láttuk a, a svájci példán keresztül is, hogy micsoda ereje van egy, egy minőséget garantált védjegynek, de hát ezt a Biokontroll Hungária vagy bárki is meg tudja erősíteni, és hát a fogyasztó szempontjából is azért nem úgy. Nem mellékes, hogy ha rá van író mondjuk egy öko vagy biokontroll vagy, biokontrol, vagy Ökógaria Hungária, végjegy arra a termékre, akkor azt hiszem, hogy, hogy biztonsággal fogyaszthatjuk, de bármilyen más végegyet említhetnék, ami a minőséget garantálja. Öm, további ö, stratégiai irányok, tendők, közétkesztetés terén, hát ugye közétkesztetési alapanyag beszerzés során ugye a helyi termelők, egészséges helyi termékek elénybe részesítésére ugye az érintettek. Közétkeztetés minőségének javítása életkori egészségi szempontok figyelembevételével nagyon fontos, mert tapasztalatok azt mondják, hogy hajlamosak a, a közétkeztetők ugye mindenkinek ugyanazt nyújtani, és azért itt ugye az OIT szakmai véleménye is nagyon Fontos, hogy, hogy ugye korcsoportonként egészen más ö, igényű táplálékra van szükségünk, és ezt nagyon fontos figyelembe venni ugye a közétkészletésnél. Tudatosabb, egészségesebb szolgáló szemléletformás, tájékoztatás, oktatás, képzés, támogatása, vonatkozó szabályozás, áttekintés, könnyítése, tényleg itt már azért már előttem elhangzott közbeszerzési törvény, helyi termékek közvetlen közétkeztetésbe történő bevonása. Tehát itt, itt azért történtek, tehát sok minden történt, és pozitív irányú intézkedések. Igen, tehát azért itt a civileknek nagy szerepe van, hisz például, nem tudom most, hova tűnt az Andi, de ott van, igen. Tehát, hogy célirányosan, megfogalmazva ezt a, ezt a javaslatot szeretnénk, ugye, ha érvényre jutna ebben és ebben a jogszabályban. Tehát nem hőbörög, nem háborok, hanem oda és megmondja, hogy, hogy mi, mi kellene ahhoz, hogy megváltozzon, jó irányba megváltozzon ez a, az egész, mondjuk, jogszabály. És ez, ez óriási segítség, hisz nekünk azért nagyon sok más egyéb tendőnk is van. Ugye? És nem biztos, hogy, hogy a sok-sok... Intézkedés során észreveszünk ezeket a kis niuansznyi dolgokat, amik viszont nagyon fontosak lehetnek ugye, a, a könnyebb ö, ö, élhetőbb környezet fejlesztésében. Hát, ugye támogatjuk a helyi ökológiai gazdálkodásból számazó élményszer termékek közékésztetésbe történő fokozatos bevonásának hát elérését. Ja, hát ez nem egyik napról a másikra lesz, de ugye azt hiszem, hogy nem akarok hülyeséget mondani, de Olaszországban 2000-től már csak ilyen termékek szerepelhetnek a, a, a közétkeztetésben. Üm, ugye közétkeztetési gyakorlat, feltételek átfogó országos felmérése, ez, ez ugye több rétűen zajlik, ugye az OET-től kezdve a nébi ö, Ugye az MI és még ugye mi is például BM-mel együtt a Vidékfejlesztési Minisztérium is ugye a Szent István Egyetemmel közösen egy, egy, egy, egy felmérést, vagy megbízás, vagy bocsánat, a VM és a BM megbízásával a Szent István Egyetem is erre területre fókuszálva végzett egy, egy átfogó felmérést. De hát ugye ez folyamatosan zajlik. Ugye, úgy értettem, hogy az OET is ebben az évben is egy ilyen felmérést, és a Nébik is folytatja a munkáját E térem. Ez nagyon fontos, hogy, hogy tisztában legyünk a, a jelenlegi, vagy a mindenkori állapotokkal. Hát ugye ez a döntéshozóknak is fontos, hogy átlássák, hogy mik a problémák. és biztosító konyhák, főzőkonyhák, technikai, technológiai fejlesztése. Nem akarom részletezni, azt hiszem mindenki tudja, hogy, hogy mire gondolunk. Közétkeztetésben dolgozók kiemelten az élemezés vezetők képzése, továbbképzése, itt is azért sok minden elhangzott, akár Svájc, akár Magyar példákat hozhatunk, hogy, hogy vannak, vannak azért hiány, hiányosságok e téren. Iskolatej, iskolagyümölcs programok folytatása ugye a programokban a helyi, illetve a ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek eleményben részestése, iskola, büfékben, helyi termékek árusztásának ösztönzése, hát jó lenne elérni, ezt persze egy kicsit kiegészíthetjük, ugye a kórházi büfékre, a hivatalok, egyéb intézmények büféire is jó lenne elérni, de megint csak ugye a civilek nagyon sokat tudnak ebben segíteni, hogy... hogy hogy tényleg felkeressék a helyi döntéshozókat, kinyomozzák, hogy kifelel ezért, és hogyan lehetne, akár kész megoldásokkal ugye felkereshetik, hogy itt van ez és ez a termelő, ilyen szövetkezet tudnának beszállítani egészséges termékeket, ugye és akkor nem Coca-Cola, meg nem tudom mi, a, ugye meg csokoládé, meg nem tudom milyen, de semmilyen magyar terméket nem lehet bizonyos büfékben megkapni, Na mindegy, tehát ezen, ezen azt hiszem, hogy lehetne változtatni, és nagyon sokan igénybe veszik a kórházakban, és mind betegek, mind látogatók ugye ezeket a büféket, meg hát iskolákban, ugye a fejlődő szervezetek, meg esetleg még tanárok is. Tehát ez, ez fontos lenne a téren is változtatni. Az egészséges helyi terméket közétkeztetésbe program program kiemelt céljai, hát ugye elsősorban a közétkeztetés minőségének javítása, egészségesebb tétele, helyi egészséges szezonális termékek útján. Jó lenne ebben is összefogni, és akár tényleg a, a, a civilek is ebben nagyon sokat tudnak segíteni. Szezonális termékeket, ugye akár vitaminforrásra levontva, hogy, hogy mi az a magyar országon megtermelhető szezonális termék, ami változatosan elkészítve, ugye arra az adott időszakra, a közétkeztetésbe csatolható, és ugye akár a termelői, meg a szövetkezeti háttérnek a megszervezése, ezeknek a listái, tehát ezek nagyon sokat segítenének ebben az egész folyamatban. Úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy ha van ilyen irányú affinitás, akkor kezdjen bele egy ilyen szervező munkába, akár helyben tényleg sokat el lehet érni. A program további kiemelt céljai, helyi élmiszerellátás önrendelkezés megerősítése, ugye helyi termelésre építve. Talán erről szól a ez a mai konferencia is. Ugye hát nagyon fontos lenne az, hogy egy ilyen adottságú ország azért ne importból étkeztessen. Tehát jó lenne, ha élelmiszerben legalább az önrendelkezést el tudnánk kérni. Az inaktív lakosok helyi élelmiszertermelésbe vonása, kapcsán a helyi gazdaság közösség fejlesztése, későbbi önfoglalkoztatásuk, önnálátásuk segítése. Ez is nagyon fontos. Helyi termelők megélhetésének biztosítása. ugye hát Nagyon biztos és, és kiszámítható felvevő piac ugye a közétkeztetés. Az egészségtudatos szemlélet formálás akár már kortól, ahogy a ugye korábbi e, dia képen is láttuk. Rövid értékesítési út által a környezetterhelés csökkentése, ez is egy nagyon fontos szempont. Ugye az Európai Unió is ugye a zöldítést e, propagálja, kicsit ellenmond, hogy a, a áruk szabad áramlásával, de igazándiból igen, tehát etéren téren is azért sokat tehetünk, felelősséges vagy felelősséggel dönthetünk arról, hogy tényleg ö, meg, ö, visszaellenőrizzük azt, hogy az a termék ténylegesen 40 kilométerről, vagy 50 kilométerről, vagy 2000 kilométerről származik, a nem mindegy. Tehát végül is mi döntünk mindenről, egyes emberek. Kapcsolódó nemzeti vidéki programok, Mármint, hogy a közétkeztetéshez kapcsolódó nemzeti vidéksztratégiai programok. Ugye korábban említettem, hogy ugye meg kell teremteni az egészséges élelmiszereket, ugye ezt meg kell termelni. Ugye ökológiai gazdálkodás program, szövetkezés fejlesztési program, helyi termék, helyi piac, közvetlen értekesítés program, helyi élelmiszerfeldolgozási program és egy-egy további kapcsolódó VM program, illetve más szakmai programok kampányok most teljesség igénye nélkül sokkal több kapcsolódik hozzá, de most csak ezeket sorolnám fel. Iskolatáj program, ezek futó programok, Iskola gyümölcs program, zöld óvoda program, ugye az ökoliskola program, emivel együtt háztáji program, és hát van egy egy egy, egy a törzs ugye a települési önkormányzatok országos szövetségével Idén a VM-mel együtt meghirdetett közös pályázat. Erről majd kicsit később részletesebben. Vesd bele magad étel, csak okosan. Ezek ugye ezek ilyen kicsit ilyen kampányszerű dolgok, de mégis ugye a tájékoztatás és a szemlélet formálásban nagyon-nagyon sokat segítenek. Öt perc, jó. Öt percen van, hát reméljük, hogy sikerül befejezni. Háztái mezőgazdasági program. Ugye hát ez egy elég friss program, egy kormányhatározattal kormány előterjesztés készült, bizottság alakult ennek a programnak a, a, a céljainak megvalósítására. Ugye a háztáji termelés újraindítása elsősorban önállátás céljából, majd a felesleg értékesítése helyi termelői piacon, illetve helyi közétkeztetésbe, nagyon fontos, hogy hát igen, tehát, hogy a saját portánkon kezdjük a, akár ezt a folyamatot. Tehát tényleg nagyon sok olyan porta van, ami annak idején egy-két generációval korábban még élő, működő porta volt, tyúkokkal, satobbi, most meg semmi. Tehát felveri a gaz, és kihon ráírva, hogy eladó, és senki földje. Tehát ilyen igazán nagyon sok olyan magánterület van, ahol tényleg nagyon sok élelmiszert meg lehetne termelni. Kicsit megváltozott ugyan a, a, a szemléletünk. Nem a világ változott, meg talán inkább a mi szemléletünk. Elhitettük azt, hogy nincs időnk semmire, de igazándiból sok mindenre van időnk, amire engedjük, vagy amire úgy döntjük, hogy ö, na erre lesz időm, te végül is mi döntjük el, hogy mire van időnk, na mindegy. Szóval jó, jó, ha ebbe a programba is minél több ember becsatlakozik, és hát a házatáján elkezd gazdálkodni, rendet tenni. Ez segíti ugye egy fontos jogszabálynak a megváltoztatása, ugye azt hiszem az állattartással kapcsolatos ugye, rendelet. Általában az önkormányzatok nem szívesen támogatták sok vidéki településből kisvárosá formálódott önkormányzat ugye betiltotta az állattartást, nagy hagyományokkal rendelkező állattartást, sok településen ez most megfordult, mindenhol lehet tartani mindent, igazándiból a feltételeknek meg kell felelni, és ennyi. Fontos ennek a programnak ugye a, a, a, az a, az iránti célja, hogy vetőmagokat növényi, állati, szaporítóanyagok, takarmány kiosztással segítse ezt a háztai termelést, képzéssel, szaktanácsadással ugyancsak segítse ezt a munkát. Kitérnék a, a, a települési önkormányzatok szövetség és a vidékfejlesztési minisztérium közös kiírt pályázatára, a legjobb önkormány, önkormányzati gyakorlatok pályázatra, Bővebb információt tősz honlapján található. A közösen kiírt pályázatunk címe a gazdálkodó település. Célja olyan települések felkutatása, amelyek helyi erőforrásokra alapozott önkormányzati mezőgazdasági programot működtetnek, valamint a településen helyi termelői piacot üzemeltetnek. Emellett a mezőgazdasági program termékei helyi közétkeztetésben is megjelennek. Pályázat még él, a benyújtási határidő 2016 május 6. És egy pár szót hadd a, a Magáról Tárcokózi Bizottságról. Ugye hát az e, ittülő e, jog, jogok biztosa és az e, állampolgári jogok biztosa e, felhívására és a VM biztosára. E, témában tartott közös sajtótájékoztatója eredményeként 2011. június 22-én hívta össze először a Virégfejlesztési Minisztériumban a, ugye az államtitkárságunk ezt a bizottságot, és már akkor meghívtuk ugye a, a többi tárc képviselőit is, szakmai intézetek, hivatalok képviselőit is. Ö, mindannyian egyetértettünk abban, hogy a helyi termelés középköztetés összekapcsolásával jövőben minél nagyobb arányban egészséges, megbízható eredetű helyi termékek kerüljenek a közétkeztetésbe. Egy pár ugye, kapcsolódó munkáról röviden, ugye az emmi rendelet, ugye a rendszeres étkez, étkezés biztosító szervezet, élelmezési elátásra vonatkozó táplálkozás egészségügyi előírásokról szóló emmi rendelet. Véleményezése ugye többször. Több körben is megtörtént, ugyanígy ugye volt egy közös, közösen indított felmérésünk, amit az EMI és az NRSH koordinált, és a bizottság tagjaival dolgoztuk ki ezt az országos webapú kérdőivet. Mi megint csak a, a, ugye a szociális gyermekjóléti gyermekvédelmi szolgáltatások körében tett egy, egy közétkeztetést, terén tett egy felmérést, amit már korábban említettem, hogy a VMBM közös megbízásából a Szent István Egyetem kutatócsoportja három hátrányos helyzetű térségben vizsgálta a közétkeztetés-közfoglalkoztatás kapcsolatát, különös figyelmet fordítva a helyi termékek felhasználási arányára a közétkeztetésben. És ugye az NGM 2012 őszén előkészített egy közétkeztetési piac reformjára javasolt koncepciót, Ugye ezt is több körben egyeztettük, véleményeztük ugye a tárcközi bizottságon belül. Ö, hát igen, tehát a VMM-i célok ö, azok, azok azért erősen benne vannak ebben az előterjesztésben, amiből hagyjam el, ki, ki a VM. Ö, ö, Célok közül egy párat, vagy ugye eredeti célkitűzésekből egy párat, ami nem maradhat ki, bármilyen országos középkeztetési koncepció, vagy bármilyen elfoglása kerül. Ugye a terén nemzeti vidéksztratégiai programok elvei, ugye, illetve jelenleg is működő közfoglalkoztatási programok mentén kimondnak az önállóságra törekvő alulról építkező közösségeket, erősítő helyi munkahelyeket teremtő egyedi helyi kezdeményezések, azok elért eredményei kerüljenek a jövőben is előtérbe, ezt nagyon fontosnak tartjuk. Javasoljuk a főzőkonyhák minden nagyobb számának megtartása mellett a közétkeztetési régiók lehatárolása során térségek népsűrűségi domborzati sajátosságainak figyelembevételét, nem mindegy, hogy milyen térségben szállítjuk ki, milyen időjárási viszony, viszonyok között, a, a, és hogy milyen távolságból ugye az ételt. Ugye erre nagyon fontos odafigyelni. Ugye a kis termelők közvetlen közétkeztetésben történő beszállításának lehetőségét egyértelműen fogalmazza meg ez a koncepció. Közösségi célok érdekében javasoljuk a főző, illetve tálok, konyhák a helyi önkormányzatok részére kírt nemzeti illetve uniós pályázatokon keresztüli folyamatos felújítását, helyi lakosokat foglalkoztató önkormányzati Kft. Cégek, cégeken keresztül üzemeltetését. Szeretnénk azt, ha nem magánbefektetők, nem is tudom milyen profit termelési eszközön lenne a közétkeztetés, hanem... Tényleg egy szépen felépített, akár az, a helyi önkormányzat által, meg a helyi ö, érintettek által ö, üzemeltetett, ö, kontrollált tevékenység lenne ez, ugye a, a helyi kapcsolatokra épül, épülve termelői kapcsolatokra és szeretnénk, ha ezt egy pilóta program, tehát bármilyen ilyen koncepció, az, az azért egy kipróbálásra, tesztelésre kerülne, ö, akár két régióban is, és egy pilóta program keretében. Hát egy pár ö, vizsgálat, ugye a Szent István Egyetemi, vagy egy Egyetem közétkezhetéssel kapcsolatos kutatásának egy, egy pár ö, általánosságban elmondható ö, Ugye összegzése, nagyobb városok konyhák esetében, alig kisebb konyhák, szegényebb települések, települések esetében nagyobb arányú a helyi termékek beszállítása a helyi közvetkeztetésbe. Magas a nagykereskedőktől beszerzett termékek aránya kiváló mezőgazdasági adottságok magas munkanélküliség szegénység ellenére. Leginkább amilyen termékeket helyi termelőktől szereznek be, helyi közétkeztetők, pékáruk, tojás, zöldségek, illetve gyümölcsök. Egy-egy működő hazai jó példát azért hagyjam említsek, mert azért nem annyira rossz a helyzet, csak nem annyira szervezet. Ez, ezen még azért lehetne javítani, de azért vannak jó példák. Bogád, Mintzen, Rozsály, Hódmezővársára, Gyula, Panyol, a nagy Nagykamarás. És végül összegzésképpen, igen, csak a VM továbbra is ugye képviseli a természetet, mert ugye ez volt az egyik előadás felkérés, hogy a VM jövőbeni álláspontját is mutassuk be. Tehát továbbra is képviseljük a természetet, környezetet, kevésbé terhelő helyi termés, helyi felhasználásra, rövid értékesítési láncra, helyi közösségekre épülő elmiszere önnelátásra törekvő gazdálkodás elvét. Ugye, ami a leszakadó közösség, vagy a leszekadó inaktív lakosokra is egy megélhetési, biztos megélhetési alternatívaként tekint. Mindenkit arra búzítunk, hogy tényleg a helyi közösségekkel gazdákkal, termelői csoportokkal vegye fel a kapcsolatot, helyi kapcsolati hálókat, együttműködéseket építsen ki, fokozatosan erősítsék meg, mert önökön is sok múlik ugye a helyi termelés, értegestés és feldolgozás láncszemeit. Mindenki éljen a természet adta lehetőséggel, fel lehet hívni a döntéshozók, akár önkormányzatok vezetőinek a figyelmét arra, hogy milyen jó természet adta lehetőségek vannak, akár utána lehet nézni, hogy, hogy mekkora külterület tartozik az önkormányzathoz, az, az, az milyen célra hasznosítható kapcsolódjanak be ugye, szakmai szövetségekbe, akár szövetkezetekbe építsenek ki települési kapcsolatokat, ö, vegyenek részt minél több olyan fórumon, ahol ugye jó példák bemutatásra kerülnek, és ö, hát minél több jó példát, meg, meg mintát ö, tanuljunk el egymástól. És ez nagyon fontos, hogy, hogy ez, ezt a jó mintát, példát, ezt a saját ö, településünkön is tudjuk megvalósítani és hát nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, további szakmai, illetve civil munkájukhoz sok sikert kívánok, és bocsánat még csak annyit, hogy készült egy ilyen kis útmutató települési mezőgazdasági programok megvalósításához, ugyan települési önkormányzatok vezetőinek részére, de azt hiszem, hogy talán el tudják juttatni a saját vezetőikhez, ha egy pár példányt ad, itt hagyok jó, de letölthető internetről is. Oké, okay. köszönöm szépen.